Am visat atâta timp la el și mi l-am dorit. Și când l-am avut cu adevărat, îl purtam cu drag în spate ca pe un prieten bun. Eram școlăriță și în avea aveam emoțiile primei zile de școală. În el au stat atâta timp temele scrise sau nescrise, învățate sau neînvățate. Și tot în el găseam, mereu așteptând, cu minte, dorința mea de a învăța mai bine și mai bine datorită lui, ne-am uitat într-un colț păpușile și toate jucările. Din toamna aceasta nu mai sunt boboc, dar porc cu mândrie în spate, ca pe niște arii, un prieten drag, Iostanu.